Ще без поняття. От вліземо в краснуху, та як ушкваримо, і на танку нас не наздоженеш. А ти поки що посписеньку їхати нам ще далеко і довго. Розділ десятий. У лапах НКВС. Підйом, гади, руки за голову, стояти! Засліплюють очі ліхтарики, дола карабінів у груди впирається. Ось це вони і є, товаришу начальник, якісь марксів-леніних в канаву спихали. А це пацан його, він перший під брезент незаконно рило всуну і партійну літературу унюхав. Його також відпускати не можна. Не бійся, із наших рук не втече. І вже скрутили руки за спину і вперед по шпалах. Татко очима блиймає, шкутельгаючи між двома військовими в галіфе. Та ви що, товаришочки, та куди ви нас, адже ми від німця втікаємо. Від німця? А ось в органах встановимо, від кого і куди, аномарш та без фокусів. Отут і Кості неабиякий ляпас вліпили, і слідом за татусем у темряву погнали. Іноді ліхтариками поморгуючи. Пішов із ними Рудей, не пішов, не до того Кості було. Татусь дорослий, а і то полотняну торбу з харчами і кулгоспними довідками на вузі забув. Там, на щастя, і ніж з австрійського багнета залишився. Не довго вели, будинок якийсь зачернів. По слизьких східцях у прямок тверний коліном підзад, підбадьоривши, спустили. Одні двері залізом загуркотіли, другі Коридор, лампочки ледве-ледве мерехтять, Метрів за п'ять ніша, Ані за столом сидять міліціонери, Телефон стоїть, А в кінці коридору Крати від підлоги до стелі, А за ними чому тьменну народу Напхано, затримані. І всі галгочуть, кричать, Плачуть, за крати хапаються, Вартовий з карабіном стоїть, Набридне йому слухати цикає, Ану мовчати, контра, Стріляти буду. Замовкнуть люди ненадовго, а потім знову починають. Товариші начальники, та розберіться, адже даремно забрали біженцями. Мовчати. Прийде час всіх, поки сточках розберемо. Пошепотів один із конвоїрів з тими, що біля столу, кивнув йому черговий головою вліво. Веди до капітана Гориніна, а пацана поки що заграти. Поволокли татуся в двері, що ліворуч одніші, а костя штовхнули в людське місево за гратами. Забився хлопчина в куток, тремтить, не розуміє, куди потрапив. Дід та беззубий сидів на Сухарик посмоктував, подивився на кости на волосичку, Лянепойовджине, подумав, подумав, та й сунув малому в руку сухарик. На, Чадуня, погризи та не реви, за що взяли вас? «Та, сварять, що ми якихось класиків марксизму-ленінізму з воза викинули, а повний віз бабів з дітлахами на станцію привезли». «Ну, паря, хана вам вимальовується за цей умирний час на саловки». А тут з що ліворуч двері відчинилися, і Лемент почувся. «Забрати цю паду, в підвал його бачте шпигунська морда, знахабніли диверсанти» і два солдати поволокли та дося по бетонній підлозі. Та й кинули в підвал, а він уже тільки храпить. Усід йому червономордий начальник поламану ногу дерев'яну викинув і руки газеткою видер. Костя навіть охнути не встиг, а черговий до начальника. Товаришу майор, а тут іще пацан їхній, куди його?» Федосо, крикнув майор, «317-ї ще не відправили?» «Ні, товаришу майор» то ви цього видушка киньте в краснуху, вибачте йому формуляр та на всю котушку. бланки у мене на столі». І Чверті години не минуло, вихопили Костю за грачатих дверей, руки знову за спину заламали і з тусанами, підбадьорюючи, погнали в темряву по шпалах. А там у тупику товарняк стоїть, довгий-придовгий, конвой ходить. «Хто йде? Суворо. Багратіон, проходь, ведеш когось? От невдача, тут уже і так напхано» не могли шльопнути чи що. Та ж пацани ще, і худюв, й багато місця не займе. Тут і начальник конвою з'явився, відкрив одну краснуху, підняли малого та й кинули в юрбу. Не підхопи його люди, упав би на шпали. Ніщак під нарами доїде, якщо фриці не розбомблять. Тіпун тобі на язик, Квадорчук. Ну, до чого ж ти хахол злогихідний? Дай, но ну, краще самосаду на закрутку». Зачинились двері. В стембріви вагонної запитують. Кого там ще притаранили? Та ось хлопчину. Ну, передайте його сюди на руках. Ми йому тут місце найдемо. Скільки тобі років, хлопче? Та чотирнадцять незабаром. А строк тобі? Строк який? Це не знаю я нічого. Та туся в підвал кинули. Мене сюди. А тут і буфери... Бряцнули, мабуть, паровоз причепили. І молодий голос із ненавистю сказав. Гада, німці, не могли десант висадити. В Сибіру і без німця здохнеш. Шарпнувся поїзд пару разів і почав колесами стокотіти. Поїхали. Так Костя і не розглядів чамунку, хоч саме вона стала його першою в'язницею. А розділ одинадцятий Пахан дядько Володя. У землянці було холодно й сморідно, над другим ярусом нар, з обох полиць нависали, рукою подати, укриті паморозю скати дощаної стелі, навіть не покриті зовні толлю. Тоненькі матраци, набиті перетертою напорух стружкою, діряві залайожені армійські ковдри. От і вся постіль. Перед входом залізна грубка, а в дальньому кутку землянки, відгородженому протертим брезентом, друга, не дозволена, але завжди розжарена до червоного бригадирська.